Biblioteca Multimedia Maia Martin Dispariție Ori Halvi din volumul Călătării spre Nicăieri Traducere Adrian Graunfels Pleacă! zise femeia Pleacă! Ascultător întăcere Bărbatul se închide în trupul său și dispare. Se trezește gol pe pământul unei stele reci la capătul universului. Zodii necunoscute se învârteau peste el. Lângă el, o masă din lemn crăpată, pusă pentru cinci persoane. Kilometri în jur, niciun suflet. Părul lui albește în secunde, înțelege, lumina casei s-a stins. În noaptea asta mare nu va găsi drumul de întoarcere. Lectura, maia Martin